Eco de arroba email.com, Eco arroba gmail.com.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 Molt bona tarda, Tània. Bona tarda. Parlem amb Tània Ribes, la olotina, la documentalista uh, olotina Tània Ribes. Gràcies per venir als estudis de Ràdio Les Planes. Moltes gràcies a tu per convidar-me. Doncs estem aquí a l'estudi de Ràdio Les Planes amb la Tània Ribes i en poques hores s'estrenarà un dels seus documentals, que us en parlarem avui, però també parlarem de moltes altres coses perquè no sé si els veïns i les veïnes de les panes d'Hostoles saben que la Tania Ribas és nedadora, o va ser nedadora de competició, i aquesta també és una faceta de la seva vida que m'agradarà que, que ens comparteixi i que també doncs, puguem escoltar-la. Eh, és correcte, oi, Tania? Sí, sí, sí. Vaig ser nedadora molts anys des de petita i, i sí, i tant, parlaré del que, del que vulguis. Sí, sí, sí, jo vaig, des de ben petita, vaig aprendre a nedar i immediatament després, quan em van dir va, apunta't a algun esport, vaig decidir apuntar-me a la natació vaig fer natació molts anys, vaig anar bueno, vaig competir amb el Club Natació Olot mmm, vaig anar a campionats nacionals, estatals i algun internacional i després vaig competir amb un club de Barcelona amb el Club Esportiu Mediterrani fins que, bé, vaig deixar de nedar per seguir els meus estudis de comunicació audiovisual molt bé. Uh, la Tània Ribes és documentalista i graduada en Comunicació Audiovisual a la mm -hmm. Universitat Pompeu Fabra, mm -hmm, correcte, de Barcelona. Sí. I també té el màster en Comunicació Corporativa, Esdeveniments i Protocols a, a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. Sí, sí, sí. de fet l'estic acabant, aquest màster. Ara, mm. aquest semestre em toca el treball de final de màster i estic bueno, treballant, estudiant una mica de tot. Molt bé. Ens pots dir de què és el treball, Sí, el treball um, serà sobre un, bueno, el pla de comunicació per Somar Associació. Somar Associació és una ONG de, de Olot que treballa amb infants i adolescents i um, fa com... Uh, treballa l'educació en valors a través de l'esport i el lleure és a dir, utilitzar l'esport i el lleure pues, per uh, educar els infants amb valor per donar la importància doncs, que, que tenen els infants, no? que sí que són els adults del futur, però són també els infants del present no? llavors treballem amb, amb infants amb risc d'exclusió social de, tant d'aquí a Catalunya i també tenim projectes a, a Gàmbia a Sifo a Àfrica? Sí, sí, sí i com que jo també sóc voluntària d'aquesta associació, doncs mira, he decidit fer el treball de final de màster de, de Somara, aviam, aviam si podem fer algun projecte xulo que també sigui d'utilitat per l'associació la, Molt bé, i per si no fos poc, doncs la Tania Ribas també treballa a Zeva Produccions, com hem dit, com a documentalista, però segur que fas altres feines com editar o agafar la càmera... De tot, una mica de tot, sí, sí. Molt Som bé. uns quants que estem treballant a Zeva, que bueno, ens dediquem a fer tot tipus de vídeos, eh? des de vídeos comercials, institucionals, vídeos culturals eh? i també documentals. Sí uh -huh. sí Jo he d'agafar la càmera, anar per tot Catalunya gravant i també editar davant l'ordinador. Molt bé. Si sí, sembla bé, comencem uh, per escoltar uns quants àudios que he portat que mm -hmm. ens ajudaran a, a conèixer-te una mica més, a tu, i, i la feina que has fet com a documentalista. I podem començar per fregant el cel. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale. Un sí, documental sí, del 2016 que pot explicar moltes coses de qui ets, també i, i de, la, de la teva trajectòria com a cineasta, com a documentalista. Mm -hmm. Sí, sí. De fet, va ser el primer documental que vaig fer, el vaig fer quan estava a la universitat, però hi això que dius, no? Hi ha com una identitat personal perquè va, va de l'esport i, i és un documental que tinc molt de, molt de carinyo. Mm -hmm. Doncs, si et sembla bé, escoltem el tràiler que vas fer i després ho comentem. Vale, perfecte. Ja fa dos anys que vaig deixar de nedar encara la gent em pregunta... Per què després de tant d'esforç ho has deixat perdre? A vegades em torno boig i començo a fer petits sprints a casa. Això demostra que enyoro molt a l'altisme. Em veia professional, jo. Però és que per mi no és viable. que No ho volia deixar realment perquè era com la meva vida i mai havia viscut sense la gimnàstica. Vaig sentir la por aquesta de dir ara què? Ara què em diran? Que quan estàs en aquesta bombolla t'adones que és tot normal, però quan surs veus que el que feies no era normal. Però el que hi ha darrere de tot això és una, una llarga etapa de, de patiment, d'esforç, de sacrifici... Ah. 5 esportistes d'èlit que van deixar l'esport abans d'arribar al cim de la seva trajectòria. Aquesta és la sinòpsi del documental. 5 històries sobre el sacrifici, l'esforç i els límits físics i mentals que comporta entrenar en el món de l'alt rendiment. Amb la narració d'una d'elles, la directora Tania Ribes, que va fer aquest documental i que va deixar l'esport per dedicar-se al cinema, com hem comentat. La teva veu fa la narradora d'aquest documental. Mm -hmm. sí. I, I pot ser que coincidís la data del 2016, quan vas deixar la competició o vas deixar la natació? Més o menys? Mm, més o menys. La vaig deixar abans de fer el documental, recordo. Sí, sí, ja feia un anyet o així que... O sigui, la, la, la competició, competició, ja feia dos anys que l'havia deixat, però després vaig seguir nadant i estu, a l'hora que estudiava la carrera i tot, però ca, cada vegada entrenava menys, fins que al final vaig dir, bueno, ja fins aquí ja ara em dedico completament a, a la meva carrera de, en el món audiovisual. Mm -hmm. És un documental que no he pogut veure, uh, però que tinc moltíssimes ganes de veure perquè es nota que està fet doncs, uh, amb la pell, no? amb, amb molta sensibilitat i sobretot mm -hmm havent viscut doncs, l'experiència pròpia com, com a nedadora. No? I, per tant, ets una més d'aquests testimonis i, i això es nota. No? Mm. I, i clar, més que parlar del documental, uh, que si vols comenta'ns el que vulguis, eh? m'agradaria uh, anar a aquesta etapa inicial, fem un flashback amb el temps, mm -hmm. quan eras més petita que de repente et, els teus pares que et van portar a la piscina al Club Natació Olot. Sí. Quants anys tenies quan va passar això? Ostres, era molt petita. De... Bé, bueno, clar, vaig començar per aprendre a nadar no? Allò de, bé, bueno, que aprengui a nedar, menys així els estius, quan anem a la platja o a la piscina, doncs pues, s'aguantarà sense els manguitos i sense el flotador. I vaig començar a aprendre a nadar i llavors va arribar un moment, quan ja ets més gran devia tenir set o vuit anys, que, que va ser el moment de triar quin esport o quin hobby tries, no? Tries la música o, o anar a fer patinatge, moltes noies de, de blot van a patinatge o, mm. o bàsquet, algun esport d'equip, però com que tampoc no, no havia vist gaire res més i el, el temps que portava aprenent a nedar m'havia agradat molt i havia conegut gent que... Bueno, i, i companys i companyes amb qui m havia fet molt, doncs vaig decidir pues, apostar per la natació i començar a nadar. I, I res, al cap de poc, al cap d'un any o així, vaig començar a fer alguna medalla al campionat de Catalunya i una cosa porta a l'altra, no? Ostres, ho fas molt bé, guanyes molt, i vas seguint, vas seguint, vas seguint, fins que al final, uh, bueno, t'hi trobes ben bé al mig, sí, sí. Mm. Vas arribar a participar amb la selecció catalana, que llavors doncs, devia ser el, algun tipus de competició especial perquè... Deu passar sí. el mateix que amb altres esports, no? que hi ha la selecció espanyola i la catalana doncs fa el que pot per fer les seves competicions, però mm. en definitiva va ser seleccionada per aquest equip en representació de Catalunya també, no? Sí, sí de fet vaig ser seleccionada amb la, amb la catalana quan es feia un campionat d'Espanya amb i s'hi sí, participava per comunitats autònomes. Cada comunitat aportava el seu equip i es feia un campionat d'Espanya per comunitats. Uh -huh. I, I es triava un nedador i una nedadora de cada una de les disciplines, no? de papallona, d'esquena, de braça, de crol i d'estils. I jo hi vaig anar amb la d'estils, que és la multidisciplina. I, i re, ens sembla que vam guanyar, que Catalunya va guanyar aquell campionat, sí, sí. Molt bé. Quina és la... Uh... La teva disciplina, com dius, el crawl, l'esquena... És l'esquena i els estils, però sobretot l'esquena també, mm -hmm. sí, sí, sí. Allò que els que comencen a nedar mai saben fer i els hi fa por per si, en, si xoquen... <laughs> per si xoquen no, no, sí, no sí, correcte, sí, sí. A mi també al principi uh, em costava, no?, però quan, bueno, quan li pilles el truc i quan t'agrada, ja, ostres, està molt bé l'esquena també, sí, sí, m'agrada molt. Um, clar, i anaves evolucionant, anaves, sí. anaves millorant... Anava millorant, anava millorant, uh, quan um, vaig començar l'institut, ja quan tenia 12 anys, em van seleccionar per anar al centre d'alt rendiment, al CAR de Sant Cugat, a fer una prova pilot. Van, en lloc de, Normalment els esportistes que van al CAR si estan tot un any i estan internats allà, llavors van fer una prova pilot d'anar-hi uh, només un mes, del, del setembre a l'octubre. Mm -hmm. I vaig estar tres anys, això, anant un mes, agafa, seleccionaven els 30 millors nedadors i nedadores, de... que eren com els joves promeses, no? perquè érem, érem petits, encara teníem 12, 13, 14 anys, i els seleccionaven per anar un mes allà, per provar aviam, bueno, aviam què tal se sentien al, al centre del rendiment, com evolucionaven, i aviam si així després, el, quan fóssim més grans, els podien seleccionar per internar-los allà tot l'any. Quina edat tenies aquí? 12... Clar, els 12, els 13 i els 14, esclari. Anar, mm anar un internat, ja sigui per, per estudiar, a nivell acadèmic o, o per esport, Uh, clar, segons quina edat és marxar de casa, és tota una aventura, sí. no? M'imagino sí, sí. que aquesta prova, a banda de ser una selecció pel mateix centre del rendiment, també per un mateix, per la família, per tu, pels pares, és, bueno, em calma, fes la prova, ja em si t'agrada sí. això, perquè és un, és un... Bueno, és un internat, amb una, viure allà uh -huh. les 24 hores, no? Sí, sí, i de part és un internat molt exigent perquè has de compaginar l'esport i els estudis i... T'estàs moltes hores a la piscina, a classe, i tens poques hores per... de temps lliure, com que jo és molt sacrificat. I jo també, més a més, em trobava que venia d'una ciutat petita, d'Olot, de cop vaig anar a, a Barcelona, a prop de Barcelona, al car hi havia molta gent, hi havia molts esportistes, hi havia esportistes que els havias vist per la tele perquè sortien a les Olimpiades, i ostres, jo em sentia allà petita, i què, què hi faig aquí, no, jo... I Però bueno, va ser una gran experiència que també em vaig aprendre molt i estic molt contenta d'haver-la viscut. Sí, sí. Quant temps vas estar, doncs, al CAR? Uh, un mes durant tres anys. 3 Està... mesos en total. Estades d'un mes. Sí, exacte. Va. O sigui, que llavors no t'hi vas quedar ja. No, em van fer la prova per quedar-m'hi, però voluntàriament vaig dir que, que no volia anar-hi. No, és clar, una... no. clar. Era molt significat. Això va ser ja quan ja havia acabat aquesta prova pilot, uh, devia ser els 14 o 15, i ja em van dir, farem una altra prova per anar-hi allà tot l'any vaig anar a fer la prova contra cor i ja amb, amb males ganes, i jo ja li havia dit a l'entrenador que, no, que no volia anar-hi al car però em va dir, bueno, vés a fer la prova igualment mm -hmm. però ja no, bueno, no hi vaig anar no ho vaig prendre seriosament no, no, no, no estava convençuda de fer-ho I per tant vas continuar a Olot el, Sí al Club Natació Olot mm. i diguem quin és a, a nivell competitiu quin, és a, el, quin va ser el pòdium més destacat d'aquesta etapa Pobre més destacat devia ser uh, quedar campiona d'Espanya en, en la meva modalitat, que és en esquena, i vaig quedar amb la prova de 50 esquena, amb la de 100, i i ara no sabria si dir de 200 sé que cada any eh, em, em disputava, no? entre la de 50, 100, 200 els el 50 són és a dir, 50 és, són dos piscines 100 són quatre i 200 són vuit llavors eh, cada, cada any bueno, cada primera amb una segona amb l'altra, tercera amb l'altra i per tant suposo que el podia quedar primera amb els 50 i 100 esquena van ser, són com la, les fites més importants que he aconseguit mm -hmm. molt bé Deéem que et posi una música uh -huh. i em dius què et suggereix o mare vale, dcord o què sents quan ho escoltes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 i realment coneixes molta gent i aprens molt de molta gent, sí, sí. I voldries compartir-nos alguna vivència que, que reflecteixi doncs, aquest bon ambient d'acompanyarisme companyerisme que, que podia haver tot i ser doncs, uns nivells de competició ja bastant exigent? Ostres, ara Al, mateix... Algun sopar, potser va ser alguna celebració de quan vas dir va fins aquí, o... o o les primeres medalles. No sé, jo recordo quan jugava a l'equip d'hoquei okay sobre patins a la Unió Esportiva Horta, doncs que potser eh, els sopars després de l'entrenament tenien, doncs, eh, era un cert moment especial, no? On anava demanar l'entrapa al bar del club i, i reunir-te amb els companys. Es feia pinya. Eh, potser, si, si t'ho pregunto d'una altra manera, potser et ve alguna, mm. alguna idea. O, o... Bé, també ja m'ha estat vingut sí. coses, eh, <laughs> els exemples que m'has donat, sí, sí. Perquè tu entrenaves en equip. sí. Sí, no. sí, o sigui, clar, de natació, tot i ser... Quan competeixes és, és individual, quan entrenes, de fet, també, estàs tu amb l'aigua contra el cronòmetre, però ho fas juntament amb, amb més gent, no?, quan entrenes, sobretot, amb els companys, els companyes... I quan competeixes dins l'aigua estàs sol, però tens gent a fora que, que t'està animant i, i això reconforta molt. De fet, ara el que em venia al cap és de, de moments, per exemple, que jo recordo, no?, tirar-me a la piscina i estar nedant, i mirar al fondo de, de la piscina és a dir, aixecar el cap i veure que darrere del fondo de la piscina a les graderies, just al meu carril hi havia els meus companys animant-me i aixecant les mans com per animar-me a, a, a aconseguir arribar a la paret abans i això realment quan aixeques el cap i els veus allà al fons, no?, que és on has d'arribar la, la teva meta i els veus allà animant-te és com, bueno, doncs vaig a tope m'estan animant, creuen en mi i això sí, sí, reconforta molt i, i ajuda molt i allò de xiular quan quan agafes aire, realment és, és així, no? perquè suposo que la gent que ha nedat una mica, més o menys, uh, sap que doncs, cada dos braçades uh, mm -hmm. has de girar el cap per agafar aire, per perquè si no t'ho pegues. Sí. Els que no en saben, doncs, en fan deu i després respiren com poden, no? Però hi ha el ritme de dos, tres, una banda i l'altra, sí. i a, a competició a se sent que la gent xiula en el moment que el nedador aquí segueixen, gira el cap. Els arribeu a sentir o porteu taps a les orelles...? jo porto taps, però sí. tot i així hi ha un, hi ha un xiulet que sents molt concret, que és el de l'entrenador o entrenadora que, que aquell és el, el... el coneixes perquè de tantes hores d'entrenar i de tantes hores de sentir-lo, al final eh, quan treus el cap de l'aigua dius aquest és aquest el que em toca a mi, aquest és el del meu entrenador i, i a vegades també fins i tot el veus, no? Quan aixeques el cap l'entrenador et segueix pel costat de la piscina amb la carpeta dient-te, va, vinga, més ràpid o molt bé, ho estàs fent bé Sí, sí, sí, això sí que és molt molt distintiu. Clar, i la natació és un esport de, de crono, no és un esport de marcar, de fer uh -huh. un, un punt, és de crono. Llavors, aquesta sí. lluita contra el crono, suposo que els entrenadors ho deuen calcular. Les primeres 50 piscines, tal temps, les següents, tal temps. Sí. I és una cosa com molt mecànica, no? Sí, sí, el, sí que ho és, sí. Aquest nivell d'exigència, com, com ho recordes? Ah, molt, o sigui, nivell d'exigència molt alt perquè és això bueno, és classe, quasi com una classe de mates no? Vull dir, quan has de fer una prova gaire llarga um, has de fer els passes que li és a dir, si has de fer una prova de vuit piscines has, um, els passes, que són cada dos piscines doncs no pots pujar de tal temps no, no pots pujar de trenta segons i, i recordo acabar les proves i, per exemple, acabar la prova de docents d'esquena i torn, anar amb l'entrenador i dir, mira, els primers 50, molt bé, perquè has baixat de 30, però els segons 50 has pujat, per tant, hem d'entrenar més aquest segons 50, perquè els últims ja s'has fet bé, no? Vull dir, era una mica d'estratègia de mirar on he d'augmentar la velocitat, no? O si al principi, al mig, al final, i, i per saber què augmenta la, la velocitat és mirar el temps al final. Per tant, ja s'ha sí, sí, d'agafar el temps a totes les piscines. No és només el temps final, sinó que cada piscina té un temps i una meta que, que has de soler. I amb braçades, potser? Amb número de... o oh, això ja no? Braçades, no tant, perquè depèn del dia. Clar. Sí, clar. però sí que hi ha, hi ha un ritme eh, de braçades. Sí, sí, moltes vegades et diuen, eh, augmenta la freqüència de, de braçades perquè t'ajudarà eh, a baixar el temps. Però clar, llavors et canses més ràpid i potser l'última eh, no arribes, no? que a vegades també també ha passat, s'agafen en el món de, de l'esport o de la natació i li diuen, fa puros, que és que has anat tan ràpid al principi que l'última piscina no pots, no pots, i sembla que la piscina es fa eterna, no arribes, no arribes a vegades fins i tot te'n passes aigua, fogues, no saps com respirar, no saps com acabar te'n vas d'un costat de la corxera a l'altre i ja no veus res i, i costa molt arribar al final Clar, clar, clar um, Què has après d'aquesta aquest, etapa comandadora mm, que et serveixi a la vida? He pres el sacrifici, l'esforç, la constància, que si vols alguna doncs, cosa no, no l'aconseguiràs d'un dia per l'altre, és alguna a llarg termini, has d'anar treballant dia a dia. I el que m'ha ajudat també molt és a, a organitzar el meu temps. Clar, la, jo recordo tenir 12 anys i aixecar-me a les 6 del matí per anar a entrenar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 però també venia gent del de, de, de, nivell de Catalunya i tal, però això sí que és algo que ha quedat increstint amb el temps, perquè jo sé que ara els nedadors que hi ha ara del Clonotació Olot eh, entrenen, em sembla, que cada matí i cada tarda. O sí sigui, que entrenen més del que jo entrenaven en aquells moments. Encara més. mm -hmm. Et deia això del, del, de l'equip perquè no és el mateix entrenar sol, anar fet fer sol, que, que és més avorrit i et pot arribar a convertir en una persona molt solitària, no? Sí. Si, encara que vagis pel teu carril quan competeixes tu sola, sí que si entrenes amb més gent, doncs, i és més acompanyat, no?, aquests dies mm. que matines tant i això. Molt, sí, sí, sí, i ajuda molt. Alguns matins havia entrenat sola i es feia molt dur, eren entrenaments personals, però quan hi havia els companys que venien al matí, que érem, a vegades érem dos, però ens fèiem com companyia l'un a l'altre, a vegades érem quatre, sis, ara, com he dit abans, ara són, són més, eh? són equips més, més grans que van entrenar al matí, però a la meva època érem això, dos o tres, érem ben poquets, i els pocs que érem doncs, feia molta pinya. Mm -hmm. I et faig una pregunta que, que si vols, em, ens pots dir si, si és una pregunta que està resposta al documental Fragant mm. el cel, perquè parla d'aquesta experiència de cinc esportistes d'elit, entre els quals hi ets tu, em, però creus que vas arribar a forçar massa la màquina a, en algun moment, o el, per part del teu entrenador, per part de tu mateixa, perquè em, em, ara em, mm -hmm. a, recordo un, un d'aquests testimonis que explica que a vegades, eh, quan ja ho havia deixat, tenia la necessitat de fer sprints, no? I sí. ja es posava el noi a fer sprints, no sé si el passatista a casa seva diu... O, o al no carrer, en cap a estudiar, sí, sí. Com una obsessió que es carromana que ja de tota la, la dedicació que ja has fet, no? Llavors, tu vas tenir aquesta sensació, perquè hi ha moltes lesions que segurament són perquè al cos 90 no aguanta, ja. s'hagi forçat mm. o no, sí, sí, sí. i altres perquè es força massa, no? Jo, en el meu cas, no vaig arribar a mai a tenir cap lesió important ni vaig arribar a forçar-lo massa, al cos. Sí que conec gent que, que ha arribat a forçar tant el cos, això, eh? que ha tingut alguna lesió que no ha pogut seguir, o inclús a, a forçar la ment, no? Gent que ha acabat tan cremada que n'han pogut tornar a la piscina en, en anys. que S'han passat anys sense voler anar a nedar ni saber res de l'aigua. Però en el meu cas, no. Jo crec que, de fet, eh, el documental tampoc no explico gaire la meva experiència és a dir, jo faig de narradora i de fil conductor però jo com que no vaig arribar a ser d'elit um, no em vaig incloure dins d'aquestes històries um, jo sóc més una veu um, que, que, que els entén i que els, uh, que els uneix un, uh, és a dir, que com que jo ho vaig viure una mica, uh, els puc entendre i els uneixo els uns als altres però s'explica més l'experiència d'ells cinc, la meva no s'hi d'entrar del tot mm -hmm però tampoc no estic al nivell d'ells, és a dir, ells uh, eren joves promeses que, que van arribar això, a les Olimpiades, a jugar amb el Barça, uh, van arribar a estar als, uh, internats al centre del rendiment, i jo potser no vaig arribar tant. Per això no em vaig considerar tampoc que, que, que estigués al seu nivell com per parlar de la meva història. Però no, jo quan vaig deixar de nedar vaig acabar contenta amb, amb l'experiència que havia viscut uh, no havia acabat cansada ni cremada sí que hi ha molt d'esforç i sacrifici però jo me'n vaig emportar una bona experiència i vaig plegar pues, per, voluntàriament sense cap lesió, ni física ni mental Ja fa dos anys que vaig deixar de nedar i encara la gent em pregunta per què després de tant d'esforç ho has deixat perdre? A vegades em torno boig i començo a fer petits sprints a casa. Això demostra que enyoro molt l'altisme. Em veia professional, jo, però és que no, per mi no és viable. Que No ho volia deixar realment perquè era com la meva vida i mai havia viscut sense la gimnàstica. Tenia... vaig sentir la, la por aquesta de, de dir... ara què? Ara què em dirà? Que quan estàs en aquesta bombolla t'adones que és tot normal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 no només toqueu el que significa l'esforç físic, sinó també el mental, no? mm. que això se'n parla molt ara últimament, sí. però potser el, aquella època, el 2015-2016, no, no es devia parlar tant, perquè això evoluciona molt ràpid i també va amb, sí, amb tendències de xarxes socials i, i de segons quines, eh, quines dinàmiques de comunicació. I, per tant, em sembla que és, que és un enfoc molt mm. interessant i, i per això també tinc moltes ganes de veure'l. Què, què recordes en aquest sentit? Com, com vau tractar aquest tema? Mm. Uh, com, clar... O sí com que... el vas viure tu, eh? Perdona, sí. si vols, també que... Sí, sí, no, no, estic buscant aviam com, com contestar millor això, perquè realment és, uh, uh, és un tema que porta, dona molt de sí i podríem estar xerrant, eh? Perquè uh, en aquell moment l'esport com bé has, ja has dit ara, uh, ara s'ha sentit a parlar una mica més no? de la part psicològica de l'esport. Aquestes últimes olimpiades va sortir la Simon Biles i altres esportistes a reivindicar no? doncs que, que l'esport no només és físic sinó també és mental. Uh, en aquells moments quan vaig fer el documental no se n'havia parlat gaire. De fet, quan estàvem ideant, fent ploja d'idees de documentals, um, vaig treure el tema aquest perquè no n'havia sentit gaire parlar, jo com que ho havia viscut, de dir, mira, hi ha una part de l'esport que és l'esforç mental, que no se'n parla gaire i vull entrar-hi, i vull que ho expliquin esportistes que no han aconseguit arribar a dalt de tot, no? que, que han estat pel camí però no han aconseguit arribar a dalt de tot, que expliquin per què no han arribat a dalt de tot, no? que què és el que hi ha al darrere, aquest tema tabú que no es parla de l'esport, que és uh, que els que no arriben a dalt de tot què els hi passa? No? que Tothom se'n recorda del primer, però se'n recorda gaire mai del segon o del tercer, o dels que es queden pel camí. I hi ha molta gent, molta més gent. La majoria, clar. La majoria, són, exacte. I, i els va interessar molt el tema i vam, bueno, vam encarar-ho, doncs, primer, a parlar, a aconseguir esportistes joves. Uh, de fet, són alguns són, havien sigut això rivals meus o són d'Olot, o són bueno, amics d'amics però segur que hi ha molts altres més esportistes que, que tindrien experiències també molt més interessants o molt més impactants també bueno, vam, vam triar aquests, vam parlar amb ells, primer van fer una entrevista sense gravar-la, no? aviam com havia sigut la seva experiència i tot, i després ja vam parlar amb ells uh, per fer l'entrevista, i, i d'aquelles entrevistes que duraven sembla que dues hores cada una, al final van sortir pocs minuts de cada una, perquè el documental havia de tenir un, una duració exacta i no van poder-ho treure tot, però realment hi havia moltes coses molt interessants. De fet, després de fer el documental, l'equip de Movistar es va posar en contacte amb mi per entrevistar aquests mateixos esportistes, i els vaig dir, home, aquests ja els, he, ja els hem entrevistat, busqueu-los busqueu, busqueu vosaltres, no? aquest documental ja està fet. <ríe> Molt bé. I parlaves en plural perquè el, el documental està codirigit amb Neus Fernando uh -huh. i Ana Mar López. I l'Ana Mar López, sí. Vam ser la, les tres, un equip de tres noies, que vam realitzar el documental. Jo vaig aportar la idea i llavors elles es van unir i van dir, això oh, si ens interessa, tiram-lo endavant. Uh -huh. Uh -huh. I entre -tot, totes tres el vam, el vam realitzar. Aquests dies, preparant l'entrevista, he vist un, uns vídeos d'una noia que es diu Pinheiro, que, mm -hmm. que fa rem, no sé sí. si sona. Sí, sí. I, I hi ha un... Em sap greu que, que no pugui comentar més coses concretes del, del Fragant al cel, eh? però tu comenta'ns tot el que vulguis perquè, com t'he dit abans, no l'he pogut veure i, per Cap tant, tant anima'ns a veure'ls. Eh? Jo vale. et, et comento <ríe> això i segur que ho podem vincular a la teva experiència i, i als testimonis que tu, tu vas... Vale mostrant el documental. Mm. Però, clar, aquesta, aquesta noia, Pinyeiro, eh, es va trobar en una situació i és que se li va caure el rem mm -hmm. mentre feia una cursa. Sí. Són pràcticament 16 ramadores, 8 a cada banda de, de l'embarcació, eh, amb la que porta el timó. Llavors, se li cau el... el... Més que oh. caure se li el, el rem, se li trenca el que s'objecta al rem i, per com si no... No, no pot rem. remar. No mm -hmm. pot remar, efectivament. Llavors, es queda un moment de dir què faig, em llenço l'aigua, eh, llavors el que fa és una cosa que, que impressiona molt perquè comença a fer eh, com si remés sense el rem, per perseguir el ritme de les nedadores. Mm. Ho estic intentant explicar perquè qui ens escolti ho pugui imaginar. Perquè radiofònicament, sí. Tots van al, a l'unison, llavors és cap endavant, cap endarrere, cap endavant, cap endarrere, i es, i es van plegant perquè totes les que anen darrere i totes les queden endavant i vinc a, a fer força amb el REM. Però, clar, si no tens REM, no tens subjecció i, per tant, estava fent flexions a l'aire. Sí, sí, sí, Saps? va fer uns abdominals. Unes Recordo abdominals sí, Llavors, sí. al final, doncs, van aconseguir, no sé si guanyar aquella cursa o no, però és un exemple una mica de, de com la mena de reaccionar i, i fer alguna en situacions difícils, no? Mm. Um, això que és molt heroic i que després també podem comentar fins a quin punt l'heroïsme és una cosa exterior que se, se n'aprofiten els patrocinadors, els esponsors, les empreses, que és tot un tema també. Sí. Um, però et vaig fer un tema també concret d'aquesta ramadora mm. uh, que és d'un club del País Basc i és que ja va tenir anorèxia. No? Llavors, com que estem parlant de les dificultats uh, psicològiques i els problemes mentals, doncs clar, mm. l'anorèxia és potser una de les coses que més està parlant últimament també entre tot tipus de persones, moltes adolescents, i o, eh, nens i nenes, que no són esportistes, també. Eh, llavors, això el, eh, pot ser un exemple per explicar els, aquests límits que no s'han de passar quan es competeix? Sí. sí, sí, sí, sí, és molt bon exemple, no? La, la Pinyairo, de fet, va, va ser com... És com la, la cara de l'èxit o sigui, la cara més bona d'ella i la cara més, més dolenta de la seva experiència no? de, Això que dius, no? d'aquesta competició que va ser com la gran heroïna perquè va aconseguir uh, improvisar i, i ajudar l'equip a base de, de fer abdominals i, i d'aguantar però per altra banda uh, va escriure un llibre, no? això sobre l'anorèxia que diu, ostres, la, la cara més bona que tothom fa al gran patrocini, però la cara més dolenta que, és, uh, que no se n'ha parlat tant potser que és de l'anorèxia, i sí que és un tema, l'anorèxia, un dels límits que a vegades en l'esport se supera. No, no, tampoc no en puc parlar gaire perquè no conec casos reals, ni, ni, ni, ni propers, ni llunyans, que, que vagin experimentat, però l'esport, clar, és molt important uh, tenir un bon físic. Uh, bon físic no vol dir estar prim. Mm, però sí, estar fibrat, està en forma si no, no, no arribes a fer les marques jo sé que amb um, els entrenadors de natació mol, molts clubs i molts entrenadors pesen als nadadors cada, cada setmana, els pesen perquè és que si no, no, no és que a la natació va de dècimes una dècima, una centèsima de segon et pot fer guanyar, et pot fer perdre llavors, si tot l'esforç que tu fas dia rere dia uh, al llarg de tot l'any els perds per pesar 100 grams més, ostres, marca molt la diferència. Però uh, a l'hora està no, aquest límit de dir ostres, ja, però un adolescent si la peses cada setmana i a la que pesa una mica més del que li toca ja li fas fer la gran dieta estricta i, i ja no se sent bé perquè se sent culpable, no se sent bé amb el seu cos, ostres, fins a quin punt uh, estem fent esportistes o fent persones, no? Mhm. Mm Clar, clar. El límit és difícil de saber i, i dependrà de cada un, segurament, no? Mm. Eh, pot ser que algú, si l'entrenador no ho veu, o els familiars, que també és important, no, eh, no mm. veuen que, que allò s'està forçant massa, Exacte. doncs, clar, és molt fàcil que, sí. que tingui algun tipus de, de problema, sí, no? Sí, sí. I, de fet, per això és tan important, eh, i aviam si arran d'aquestes últimes Olimpiades es comença a reivindicar més, la figura del, del psicòleg en l'esport. Jo crec que en tot esport... Eh, no, no cal ni que sigui d'elit, eh? en qualsevol esport competitiu hi hauria d'haver una figura d'un psicòleg o psicòloga darrere eh, que acompanyés els esportistes. Molt... Sí, sí, que és molt important això. Clar, perquè si no li toca fer-ho a l'entrenador i potser no està capacitat, no? Exacte, sí, sí, sí. <ríe> jo recordo un entrenador d'hoquei que va, ser, va arribar a ser el top en la, en la seva posició, el Fernando Pujalte, a jugar al Barça. El Liceu va ser entrenador de la selecció espanyola, va ser entrenador al Barça també, en penso un temps, a part de jugador. I el millor que tenia és que era un molt bon tio. O sigui, els valors que tenia eren que si un dia l'altre equip llançava els sticks per contra les rodes, uh -huh. perquè estaven així educats, agafava i ens deia, vam i marxàvem. I deixàvem clar. el partit i la competició és secundària. Uh -huh. Aquí venim a passar-nos-ho bé, som infantils, benjamins... Hi uh -huh. sí, una... sí. ha esportistes molt, molt joves que se'n van a fer aquests partits de lliga. No, no, no, no, que... S'ha de mesurar molt bé la competició, no? Llavors, sí. clar, això... Uh, pot ser que et diguin segueix, que estàs a punt d'arribar a lo millor i és, és difícil un mateix poder-ho gestionar, no? Sí. Sí, Quin sí, record sí. tens tu en aquest sentit? Tu vas parar, vas ser tu qui va decidir frenar una mica al nivell perquè haguessis pogut seguir. Sí, jo crec que, que vaig frenar perquè tenia un pla B o sigui, m'estava enfocant en la meva carrera de, del món audiovisual i tenia un altre objectiu però clar, hi ha molts esportistes que la, per ells l'esport és la seva vida llavors deixar de fer l'esport és deixar de tenir somnis objectius, és com quedar desemparat no? Que no saps què fer amb la teva vida no saps com continuar i, i, i bueno clar, això també dificulta el moment de, de decidir aquest, si estàs al límit de dir, ja pres que si plego, què tindré? No? Clar, clar. I això de què depèn? Perquè que, que et centris tant i, i deixis de veure les altres possibilitats. Què et va fer veure que, havia, que volies estudiar? En el teu cas, a eh, comunicació. Jo crec que ser molt conscient que la natació, la natació no podria viure. La natació no, no, no, no, no podria dedicar-me a nedar i, i tenir un, un sou i una carrera, sinó que havia d'estudiar és a dir, amb la, la natació si no arribes a un cert nivell no, no, no t'hi pots dedicar. No. I hi ha molta gent que està a dalt de tot i, i tot i així no, no... És a dir, no sé dir-ho, s'havia sent sí, sí. a casa els pares i, i llavors quan pleguen s'han de buscar una professió perquè no tenen estudis i s'han de buscar alguna per fer que sol estar relacionat amb el mateix esport. No? Llavors jo crec que vaig ser molt conscient de que no, no podria dedicar-me sempre, sempre a nedar i que havia d'estudiar per, per un futur. Clar, clar, clar no és el mateix ser futbolista que, que ser Exacte. nedadora o no sé, o jugadora de balonmano, no? Sí, sí, o sí. O sí. sí, sí, o avui en dia ets, o ets futbolista o, o difícil, ben difícil, sí, sí. Sobretot aquí, Manu, a Catalunya i Espanya, que això és tot futbol i la resta d'esports doncs costa, costa molt de, tant, tant de guanyar-t'hi la vida com de ser bo, també. Perquè és, és un peix que es mossega la cua, no? Si, si la gent no, no s'hi pot dedicar, ja no entrena i ja no surten esportistes bons. Clar, clar, clar. Um, anirem a la teva faceta de documentalista, perquè uh, porto di diferents uh, talls de fragments mm -hmm. dels documentals que has fet i així els podrem anar comentant i, i, i escoltant. Mm -hmm. um, però abans, abans d'acabar, mm, deixa'm que et pregunti també... Quan, quan vas a Barcelona, ja tenies clar que deixaves la natació perquè estaves, fent, estaves estudiant Estava, Comunicació, sí. ho tenies clar? O encara estaves compaginant-ho i acabant-ho de decidir? No, ho tenia clar, ho tenia clar. De fet, ho vaig tenir clar en el moment d'estudiar la selectivitat. Va arribar el moment, jo ja en, entrenava molt, molt, molt, molt fins al punt de dir, bueno, ara és el moment, l'últim any de batxillerat, has d'estudiar la selectivitat, has d'entrar a fer la carrera que, que vols, per tant, has d'estudiar al màxim. Jo recordo que la nota de tall era molt alta i que necessitava treure molt bona nota i, i havia d'estudiar molt. Llavors, a partir d'aquell moment, vaig començar a substituir les hores d'entreno per hores d'estudi. I va ser com vaig anar entrenant cada vegada menys uh, i llavors, ja quan vaig anar a Barcelona, com que ja estava estudiant la carrera i ja havia començat a entrenar menys abans, ja, ja havia començat això a encarar-me més cap, a, cap als estudis que cap a la natació. L'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. Doncs, si et sembla bé, podem escoltar uh, el documental que faries dos anys després d'aquest uh, primer documental, uh -huh. Fragant el cel, i que es titula La Farga a Casanovas. És un, un treball que està dins d'una sèrie que es titula Llistes compartides i que recull la història de les vagues i revoltes llegeixo textualment, uh -huh. recull les vagues i revoltes que hi va haver al Ripollès arran de, del tancament, en aquest cas, de, de la Farga a Casanova. Uh -huh. I començava així. El Ripollès és una comarca de muntanya d'uns 26.000 habitants situada al vessant sud del Pirineu Oriental. A diferència d'altres comarques del voltant, on el turisme i el sector serveis són la principal font d'ingressos, la història del Ripollès està inevitablement lligada al món de la indústria. Els orígens manufacturers daten del segle XI, quan el Ripollès va destacar per la seva pròspera indústria metal·lúrgica. D'allà en sortiria la farga catalana, una tècnica encara avui ben coneguda dins el sector. Ja al segle XIII, Ripoll va esdevenir la capital del metall de Catalunya amb més de 20 fargues repartides per tota la comarca i on s'hi forjaven des de productes derivats del ferro, com reixes i eines del camp, fins a armes de foc. Amb la revolució industrial, el ripollès va viure una època de proliferació de molins i indústries tèxtils, que funcionaven gràcies a l'aprofitament de la força de l'aigua dels rius. És per això que que les ribes del Ter i el Freser estan farcides d'indústries. Amb l'aparició d'aquestes manufactures es van construir les colònies industrials, les quals són avui un tret singular del paisatge del Ricollès. La indústria de la comarca va patir una forta davallada durant la Guerra Civil, però es va anar recuperant durant els anys de la postguerra. Això va comportar l'arribada de mà d'obra d'arreu de l'Estat, que va fer augmentar considerablement la xifra demogràfica de la comarca. Ripoll va incrementar un 20% la seva població entre els anys 50 i 60. A Camp l'increment va ser d'un 50%. El Ripollet era una economia encara molt industrial. I en aquell moment el 55% de la gent eh, treballava a la indústria. Ara és poc més del 20%. La gent estudiava fins als 14 anys i després començava a treballar a la fàbrica, no? I a la millor una família doncs, treballaven a la fàbrica o a les fàbriques, el pare, la mare, un o dos o tres fills, no? Recordo també quan era petit, cap els quarts de Dugues o les Dugues, es començaven a sentir sirenes, i per la carretera Nacional, 150 Dugues, baixaven però, però una multitud de, de gent, sobretot dones, que baixaven de treballar del nou de Pernau, de l'Aran... O sigui, colònies que, del costat del riu que anaven cap a dinar. Una de les indústries metal·lúrgiques més importants del Ripollès era la Farga Casanova, una empresa històrica amb una llarga tradició de forja catalana. Doncs així comença el, el documental La Farga Casanovas, mm -hmm. dirigit per, per la Tània Ribes, amb qui estem parlant avui aquí a l'Eco de la Vall, i hem escoltat la veu d'Antoni Soi, economista, i de Jaume Espuny, que és periodista del diari El Nou. Mm. I escoltàvem doncs, la, la veu del narrador per presentar-nos aquest context històric d'aquesta etapa industrial del Ripollès, de la comarca veïna de, de la Garrotxa. mm -hmm. Sí, sí, sí. De fet, bueno, clar, aquest documental, com bé ja has explicat, s'emmarca dins de la sèrie Lluites compartides d'Òmnium Cultural i cada comarca va buscar un de cada comarca es va buscar algun fet històric alguna revolució que fos això una lluita compartida de tot el poble o la comarca llavors el Ripollès hi va haver una lluita molt important que va ser aquesta de la Farga Casanova que com, tal com hem escoltat el documental en aquells moments molta gent i moltes famílies treballaven a la Farga i tant això, moltes generacions eh, els, els avis, els pares, els fills i el tancament d'aquesta fàbrica suposava també eh, deixar totes aquestes famílies al carrer. I, i va ser, per tant, una, una gran revolució i un gran moviment. Efectivament, això doncs, ens portaria als anys 70-80, uh -huh. amb, amb la crisi que, que va haver-hi del petroli i, i les complicacions doncs, que, que van haver-hi per, per aquest procés industrial, com passaria la resta de l'Estat, no?, també. Suposo que mm. la gent inclús pot arribar a recordar més la reconversió industrial de, dels Païs Basc que no la nostra pròpia, perquè sí. som tan centralistes a Catalunya que si no és a Barcelona no, sí, sí, no passa total. res, i aquí amb les mines d'Ugassa i tota aquesta indústria al voltant dels rius doncs van ser com, com una història sí, a no? Sí, van quedar una mica desconeguts per molta gent, sí, sí. Molt bé. Si vols, escoltem dos minutets més, que ens situa a en aquest context de, que estem comentant ara uh -huh. i, i ens segueixes explicant a més coses del documental. D'acord. Una de les indústries metal·lúrgiques més importants del Ripollès era la Farga Casanova, una empresa històrica amb una llarga tradició de forja catalana. El grup de la Farga estava compost per quatre fàbriques, entre Ripoll i Camp Bano, hi havia les dues seus de la Farga Casa Nova i la filial Societat Anònima Taga, i a Cantàbria hi havia Forjas i Aceros de Reynosa. Als anys 60, el grup va esdevenir una de les fàbriques de forja més importants de tot l'estat, amb més de mil treballadors en plantilla i un dels pilars econòmics més importants del ripollès. Quan vaig entrar a la Farga l'any 71, això a Camp de Bano és una cosa típica, aquesta frase, que la meva mare, per exemple, la veïna, vosaltres ser que el teu fill treballa a la Farga? Vull dir, això ja, ja tens el, el futur assegurat, no? Que jo me recordo que a mesura que anava creixent la Farga anaven tancant altres indústries petites que hi havia i cases de pagès. No sé si tenia influència no, però bueno. Alguns, alguns de pagès plegaven i s'anaven a treballar a la Farga. Entre la producció els subcontractes, les històries lligades i unes coses i altres, jo diria que el 90% de l'economia de Can de Manol depenia de la, de la Farga Casanova i una part important de tota la comarca. Malgrat l'esplendor industrial que estava vivint al Ripollès, el seu desenvolupament es va veure interromput durant la dècada dels 70 amb l'arribada de la crisi internacional del petroli. La situació geogràfica tampoc no va ajudar a afavorir-ne el creixement, la distància en Barcelona, les males condicions del sistema de comunicacions i l'encariment dels costos energètics van desestabilitzar el teixit industrial de la comarca i van desencadenar una greu crisi. El sector que més ràpid se'n va ressentir va ser el del tèxtil. Va ser el moment en què van haver de tancar moltes fàbriques que van deixar sense feina centenars de persones. La solució d'aquests treballadors era marxar Igual que als anys 50 i 60 la gent va venir d'altres llocs on no es guanyava la vida, doncs als anys 70, principis dels 80, la gent marxava del Ripollès a un altre puesto. I aquesta és la mobilitat. La situació era molt preocupant perquè, evidentment, una comarca de muntanya com el Ripollès... Si hi havia indústries, podia aguantar aquells 20 25 o 25.000 habitants, però sense indústria, no sé quants habitants podia aguantar. El tancament de moltes empreses tèxtils va provocar que l'activitat econòmica es concentrés principalment en unes poques indústries de grans dimensions, entre elles la Farga Casanova. Tot i que el sector metal·lúrgic era el més potent... La Farga no va tardar en veure's també afectada per la crisi industrial. Pel que amb el temps s'acaba sabent, feia anys que no feia grans inversions o importants inversions per anar-se posant potser els requeriments d'aquell moment del mercat. Aquestes empreses són un sàndwich, estan entre els grans multinacionals del sector d'automoció que t'imposaven els preus a la baixa. les grans multinacionals. Doncs aquest és el context en què comença aquesta crisi. Uh -huh. Això són els anys 80. Amb... Um... I, en fi, s'ha de, de gestionar tota aquesta indústria que, que ha atret a molta migració, no? Molta gent vinguda d'arreu de Catalunya, inclús d'Espanya, per, per treballar a, la, a aquesta indústria, ah, no? Uh -huh. Sí, sí, inclús uh, pagesos, no? Com ho ha dit un, molta gent que vivia pagès, va deixar la vida pagès, que era molt dura, i per anar a la indústria. I, clar, també es van trobar enmig de, de tota aquesta crisi. Clar, clar, clar. Um, això és un cicle són cicles de, del capitalisme perquè deixem que faci un recordatori uh, el programa ja vam fer un reportatge dedicat a, a la colònia Borgonyà i la fàbrica tèxtil del segle XIX i XX Fabra i Coats a Sant Vicenç de Toralló això va ser el, la segona o la primera temporada ara, ara no ho recordo vam anar fins a Sant Vicenç de Toralló i un guia del Museu d'Alter doncs, ens va explicar com era la vida en aquestes fàbriques, que llavors anaven a, a vapor, no? perquè era aquest inici de la revolució industrial. I aquí, en el cas de la Farga de Casanova, estaríem parlant d'una altra fase, perquè ja doncs, comença a haver-hi un altre tipus d'energia, de, també. El vapor es deixa, sí que segueix sent hidràulica gràcies a, al riu, però es va modernitzant i ens trobaríem amb un tercer salt, més o menys podríem dir actualment amb la quarta revolució industrial que és, és l'era digital no? mm -hmm. a la que ens trobem um, i per tant això són diferents cicles en el qual doncs, puja el negoci i baixa i la gent va emigrant a um... I, vist en perspectiva, tot, també ens ajuda a relativitzar doncs, aquestes crisis, no? que sabem que són cícliques, si és que això és, sí, sí, és algo positiu, però sabem que tal com comencen acabaran acabar sí. I, no sé, per, per comentar-te alguna Tania, en aquest cas doncs eh, hi ha un, un moment d'aquesta fase en què, eh, com força, aquest aquesta gestió empresarial estan formada pels treballadors, eh, per les subvencions que dona l'empresa i per algun capital que s'ha aconseguit, però al final acaba sent públic a l'empresa. Sí. I, per tant, la participació dels treballadors fins al grau d'implicar-se amb la gestió explicar, doncs, a, com hem vist a, a la mineria de Rio Tinto, per exemple, en Andalusia o altres casos, doncs fins a quin punt els models de gestió empresarial són molt relatius, no?, perquè aquí sí, els treballadors deien si voleu tancar, deixeu-nos-la i intentarem fer el que puguem per salvar-la. Uh -huh. Exacte. Però, clar, a, a, a, hi ha molts factors que, en, que incideixen, i no només amb aquesta nova fórmula, doncs, Uh, es, va, es va poder salvar perquè es necessitava una innovació, uns canvis, suposo, en el nivell productiu, molt importants. No sé, quin, quin creus que seria la clau d'aquesta crisi? Uh... Uh, és que van ser molts factors, eh? Que van, sí, sí, ja, ja, aquí influeixen moltes coses. Uh, però, com bé dius, jo crec que la clau va ser uh, que la gent no es va rendir, que els treballadors van dir, mira, no tenim res a perdre, vull dir, ja, si, Lo pitjor que ens pot passar... Ja, bueno, és, és que tanqui i que haguem de marxar d'aquí el Ripollès per tant anem a provar o anem a, a lluitar per a, aviam si podem solucionar-ho d'alguna manera llavors va ser quan um, com bé dius, els treballadors doncs, van passar a formar part de, de la gestió de, de la Farga a part d'altres eh? um, però que jo crec que el més important va ser això eh? la unió dels treballadors, de la gent, de no abandonem de va, a provar no? i llavors arran d'això i de la lluita del moviment que, que hi va haver um, de parlar amb el govern central de Catalunya, que en aquell moment hi havia en Jordi Pujol, em sembla, uh -huh. um, que també el que dir que estava passant a més llocs, eh? que la Generalitat estava uh, agafant amb propietat moltes empreses que estaven tancant i una de les que va agafar va ser aquesta, perquè era el més important del Ripollès, en aquells moments, el no? que més treballadors i la que mm, pitjor podien ser les conseqüències. I llavors s'hi va posar la Generalitat i finalment va acabar siguent pública i es va convertir en Conforça. I va acabar tancant o va aguantar uns quants anys més? Va aguantar uns quants anys més, sí, sí. Llavors un cop va ser Conforça va, va estar en funcionament, sí, sí. Mm. Clar, imaginem en, en, en aquella època on tots els principis eren eh diguéssim, de, de la dreta o d'aquest capitalisme, doncs no sé si podríem dir neoliberalisme allà, o, com a mínim liberalisme, no? on el govern havia de doncs, participar al menys possible, havia de ser la lliure empresa, que sortís endavant doncs, era un, com un contrasentit, i, i el govern de la Generalitat, em eh, penso que era Macià Lavedra, el conseller d'Economia en aquell moment, perquè he vist declaracions que, que reculleu al documental, doncs apostant per aquesta... Uh, com es diuen no expropiació però sí d'alguna manera doncs, uh, quin és el, el procés invert de, mm. de privatització seria doncs, yeah, sí. fer-la fer pública, <laughs> fer la pública fi, sí, sí, uh, sí. i per tant també està bé que sobretot en els temps que corren ara no siguem tancats de ment i, i en fi, jo ho hem vist amb la, la Unió Europea que està fent ara unes polítiques que no, no tenen res a veure amb, amb l'austeritat d'altres anys de, i sobretot de la sortida de la crisi del 2008 mm. no? però clar, sí, sí. En, aquí el documental el que dieu Uh, per la veu d'un testimoni és que uh, hi havia veïns que els deien oh, ves, tu, te, tu treballes a la Farga, ho tens tot solucionat no? com si fos sí, la solució la gent que havia deixat el camp potser tenia molt poqueta cosa i era una feina important a defensar sí, sí, no, no, sí. No, no devien veure clar la sortida, perquè no, no en devien tenir segurament, no? com a alternativa després de, que, que t'haguessin dit que la indústria és el millor i que comencessis a veure el com la, els diners començaven a circular, que no hi havia trocs... I... Mm, exacte, sí, sí. Era un sí, canvi sí. d'època, pràcticament. Sí, sí, sí, sí clar, la, és això, la vida de pagès era molt complicada, molt difícil de subsistir, i a la indústria tenien una seguretat, no? un, un horari, una feina més o menys fàcil, o sigui, t'ornaves a treballar i sorties i tenies un sou cada setmana i era alguna cosa més o menys estable, llavors, clar... El, el perdre això suposo que era tornar enrere, tornar a la incertesa aquesta de, bueno, i, i ara què farem, no? I si hem de marxar al Ripollès, tampoc no hi havia més... Eh, que Estaven tancant moltes indústries, no hi havia més alternatives, no hi havia turisme, no hi havia sector serveis, era una, una mica una incertesa tot plegat. I, i jo el, el que recordo és això, no?, això que deies la, de, la, el procés de la inversa de privatitzar-ho, no?, de, de fer-ho públic, de dir, ostres... Que estrany, no? Vull dir, que raro, com van anar això, no? I arran de fer el documental i de parlar amb la gent de veure eh, com és que va passar això i com va passar, doncs, ostres, ho recordo molt, molt, molt sorprenent i molt interessant. La privatització dels beneficis i la socialització de les pèrdues, no? Sí. Això ho hem vist en, en Bankia i sí. últimament que parlava de Bankia, com hem vist doncs que la caixa ha absorbit, aquesta antiga caixa que després tenia certa participació de l'Estat i, i ja és absolutament privat, no? Mm. Um, I també ho hem vist amb la, amb la crisi, com a vegades sí que passa això. Però anem a, a l'enfoc aquest que comentaves de la pagesia, que lliga molt bé amb el següent documental, que és 50 anys de la Vall d'en Bas, mm -hmm. que, que no vull que hi entrem perquè en, aquí al programa ja vam fer un monogràfic pràcticament, uh, l'any passat, si no recordo malament, que vam mm. posar talls ben llargs i vam escoltar-lo. Va fer <ríe> un bon quasi, repàs com... del documental. Total. Pràcticament, doncs, vam escoltar en capítols sencers. Que però bé, és... que bé. Millor. Bueno, uh, és un molt bon documental, la veritat, eh? El de la Farrega també, però a mi que em, em va impressionar precisament per això, no?, perquè sense... Que sigui l'objectiu, explicar eh, com va ser la transformació de la societat rural a la Vall d'Envàs, uh -huh. perquè el documental, com diu la sinopsi, repassa la fusió o la unió municipal dels pobles de la Vall d'Envàs, que abans estaven més dispersats, n'hi havia uh -huh. eh, uns quants més que ara. L'any 1959 es produeix aquest procés de concentració parcel·lària dels diferents camps agrícoles, però també dels municipis que hi havia. I, clar, això el que ens està explicant és com es produeix el, el procés d'urbanització, de modernització, entre cometes, i també doncs, és una mica abans d'aquesta farga que comentàvem. És no? mm -hmm. Sí, sí. Um, i, i cap on anava encara de la pregunta? Sí. <laughs> és dir, que, que... Que, no, que no era la tesi, ah, però, vale. em, però em, em va sorprendre perquè, clar, la Vall d'en Bàs viu un canvi de vida molt important. Sí, sí, sí. sí va mm. ser, sí va sí, ser En aquell moment van passar molts canvis. Sí, sí, va haver la fusió, la concentració parcel·lària... Van passar com moltes coses en molt pocs anys. Sí, sí. I, bueno, primer de tot me n'alegro que t'hagués agradat. Merci. I, i això i també realment em va sorprendre, no?, que passessin tantes coses en tan poc temps a, a la Vall d'en Bàs i que... Aquest procés de modernització, com per dir-ho així, no? la concentració parcel·lària, potser va ser el que jo desconeixia més i, i veure-ho i veure com va anar i parlar amb testimonis i amb gent que em, va, que em va formar part, gent que estava a favor i gent que estava en contra, doncs realment va ser una gran descoberta. Mm. Aquesta producció de 50 anys de la Vall d'en Bas, 1969-2019, Eh, és de Seva Produccions, uh -huh. juntament amb l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i Cantrona, oi? Sí, sí, sí és a dir, l'Ajuntament i, i Cantrona són els productors i Zeva és la que va, uh -huh. productora que va realitzar el documental. I tu, en aquest cas, vas fer de directora? Sí, sí, la uh -huh. sí, realització. És a dir, ells van encarregar un documental a Zeva i dins de l'equip de Zeva jo vaig ser la directora i llavors també hi havíem, imaginant l'equip, eh, el locutor, el, el càmera... Que a vegades també feia de càmera jo i diversa gent que, que hi va participar. Mm -hmm. I el documental Dones de la Vall d'En Bas, de quin any és? És posterior a aquest? És anterior al dels 50 anys de la Vall. Sí, sí, molt va bé. ser un, un any abans, diria, no gaire més. Mm -hmm. um, aquest no l'he vist tampoc i tinc moltes ganes de veure'l, perquè també forma part d'una sèrie, oi? És el tercer d'una sèrie de documentals sí. sobre les dones de la Vall. Sí, sí, sí exacte. Es va fer... Uh, anys abans de tots aquests documentals es va fer un tot d'entrevistes de, a diferents dones de la vall i es van guardar a l'arxiu de, de l'Ajuntament i de Cantrona. I llavors, uh, a partir d'aquestes entrevistes es, uh, es, es van fer tres documentals uh, que cada un uh, tenia una temàtica diferent uh -huh. i, i són aquest, el, de, el que vaig fer jo va ser el tercer. Et sembla bé que escoltem al principi que es resumeixen sis o set testimonis de dones de mm -hmm. vale, sí, moment. Sí, sí, endavant. Molt bé. En la majoria dels casos podien decidir poc. Elles festejaven amb, amb un home, i si l'home era el que vivia aquí a la vall, doncs elles venien cap aquí. Vull dir que si l'home es dedicava a pagès, doncs elles es dedicaven a pagès. Si la família de l'home tenien una botiga, doncs elles es despatxaven a la botiga. I en molts casos convivien i després cuidaven els sogres, més que, més que els pares. I aleshores quan us vau casar veu venir cap aquí, vas venir a sí. viure cap aquí. Sí. I això casa teva què tal? Per que vingués viu sí. Ah, oh, bé. Sí. No, no, és que ja veiem, que, que si casaves vies d'anar amb el teu home. Uh -huh. No, no, perfecte tant en tant els a veure, els venien a veure, va donar el mòbil o també vull dir que no, no. No sé, que van ser semblava relacional, bueno, quan a casar vas la casa del Coy, això, vaig enrere. Uh -huh. ja... No sé, és que sense parlar ni no t'hi trobes. De què vas treballar, què ah, vas Ah, aquí feien? la casa, que la casa de pagès, ell feia de pagès, i vaig ajudar el que podia, i després et vidia amb els sobres, amb els pares, i, doncs, eh, teníem animals, teníem barques, teníem porcs... No, al principi vaig passar una mica malament, mi, perquè, és clar jo, primer, que no estava acostumat amb els amants que de joves que jo, els meus pares també, anem aquí amb l'Adi molt malalt, o la iaia, que era molt gran, i, esclar, només amb el meu, i nosaltres dos, que aquesta, jo estava acostumada a una altra... Bueno, la feina, per descomptat, eh? La meva sempre deia com unia, perquè llavors encara unia a mamà. Uh -huh. I deia que disfrutava jo, i encara la veia que la que m'unia a la cua i l'altra i vaig patir molt. I a la vida pagès, vostè se sentia valorada com a dona? No gaire. No gaire? No, perquè eh, la dona gran va treballar fora i així, sempre diu, no, és que jo he hagut portar el treball, i que jo això, que jo allò. Sí, sí, però la de pagès tenies de fer la feina de casa, cuidar-te de la mainada, cuinar, i fer-ho tot. Uh -huh. I aquella no era valorada, perquè a poc a ningú ho semblava, que d'allò. Perquè a què es dedicava quan va venir aquí? Quan eh, havia parat una pel·lucaria. Ja feia dos o tres que la tenia. Però mira, poder, va poder més a, a llavors l'estimació i l'enamorament i te plegat que no pas llavors a, a l'ofici que jo tenia. I això que m'agradava molt. Jo vaig venir aquí que avui la botiga ja era... la va posar als meus sobres quan se van casar. La vall i les dones. Les dones i la vall. Doncs hem escoltat a, a la primera veu, era de l'Anna Fonolleda, que és qui va fer aquest recull d'entrevistes. La Carme Pagès, Anna Alzina, Carme Planella, Mercè Prat, Pilar Ricard, Joana Garcia, Pepa Freixas, que ens explicaven doncs, els seus testimonis i la seva vivència, no? Sí. Què ens recordes de quan editaves, quan muntaves a aquest documental, veient les cares d'aquestes dones, que, que algunes d'elles doncs, deuen seguir, doncs, eh, ben cufolles doncs, vives i, sí. i fent la seva el, vida? Sí, doncs... en el casa de pagès seva, sí, sí. Um, Què recordo? Um, clar, jo recordo... Uh, recordo clar, a mi l'encàrrec que em van donar em van donar totes les entrevistes que havia fet l'Anna Fonolleda i van dir, a partir d'aquestes um, fes un documental d'alguna temàtica concreta jo recordo escoltar-les totes i, i, i, i sentir coses a les entrevistes que a mi uh, em sorprenien molt no? com per exemple això de que abans es donava per suposat que quan una dona quan, i un home es casaven pues, uh, era la dona que anava a viure a casa de l'home amb els sogres i, i a fer la seva vida allà no? jo Uh, clar, a mi això em, em sorprenia perquè en molt pocs anys això ha canviat molt vull dir, ara ja és alguna cosa impensable no? que, que es faci mm. que se segueixi una tradició així i, i, i va ser arran d'això, no? d'escoltar com era la vida d'aquestes dones abans de com havien de treballar també això que diu, no? que la, feina, la vida de pagès no era gaire ben valorada perquè elles uh, les dones que anaven a treballar dissen, per exemple a la indústria, no? sí, vale, treballaven i treballaven a casa, però de pagès treballaven a casa, o sigui, també era una feina la, la, la, la vida pagesi a casa. I, I, bueno, arran de tot això doncs vaig seleccionar aquests temes que a mi em semblaven més interessants com a dona jove, no? des de perspectiva de dona jove, que, que ha viscut una vida molt diferent no? de, de les que explicaven aquestes dones, i dir, va, vinga, doncs, expliquem eh, com ha canviat les decisions que podien prendre les dones abans i les que, les que podem prendre ara. Sí, realment és indubtable que ha evolucionat molt, però també aquest empoderament eh, que utilitzeu per fer el subtítol de, del documental... Mm -hmm. Empoderament i decisions. Ah, això, exacte. Doncs eh, té un camí per recórrer, encara. Sí, sí, sí. La De fet, això de l'apoderament em sembla que, no, que, que encara no s'ha aconseguit, no? encara està en procés de, tant de les dones com de molts altres col·lectius. No? L'apoderament és una paraula molt de moda, no, eh? l'apoderament, Però això també vaig decidir posar-hi decisions, no? més que apoderament és el fet de, de poder decidir què faig amb la meva vida cap on vaig, no? de poder decidir um, si me'n vaig estudiar, si marxo del país, si em dedico a la meva professió, si no tinc parella, no tinc fills, no vull tenir família, vull dedicar-me a la professió, al revés, o sí. Uh, doncs jo vull tenir una família, casar-me i estar sentada en, en una casa no? tenir la possibilitat de triar uh, el, el que vulguis i com a dona garrotxina com veus aquí a la comarca que estigui evolucionant uh, aquests, aquests valors o, o aquests principis que no sé, per exemple, el, el món empresarial doncs, ara que, que ha tornat per aquí Catalunya una dona que l'han fet la més influent del món tecnològic que és Olotina, no sé si saps a quin em refereixo. Uh, sí, ara no, no em surt el nom, però sí, sí, sí, sé sí, a qui et refereixes i si em el nom diria sí, aquesta. El... Slei, eh, clar, té, té el cognom del seu, del seu home, que, que és una mica així com germànic, i, i tampoc em farà a mi ara el, el seu nom, ens disculparà si, si, si escolta el programa, que no ho crec, però si l'escoltés que ens disculpi, i en tot cas, doncs, eh, és, és una mica l'excepció, encara, aquest nivell de multinacionals o d'empreses, inclús, o de, de petita i mitjana empresa, que és el que predomina el mm. territori a Catalunya, encara costa que hi hagin sí. doncs directores eh, i, o executives amb el mateix sou, com a mínim. No? Mm, encara hi ha molta feina per fer, sí, sí. Sí que cada vegada n'hi ha més, um, però sempre els perós, no? De, de l'ostre en si, però... Um, segueixen tinguent un paper, una figura molt masculinitzada. Són dones que, per exemple, si són molt exigents, doncs, ostres, aquesta té molta mala llet, en lloc de dir, ostres, és uh, molt bona líder o molt tal, no és com, ui, aquesta té molt mala llet, o sempre hi ha um, aquestes etiquetes o aquests prejudicis de quan una dona dirigeix un, una empresa. També en altres sectors, eh? vull dir, no només en el, el, el sector empresarial, també en, el, en altres sectors encara queda molta lluita per fer, sí que cada vegada hi ha més diversitat, més dones en, en feines masculines i més homes en feines femenines però encara queda un llarg camí per fer de fet, de fet eh, jo per exemple amb la, amb la meva professió m'hi trobo no? que estic molt envoltada d'homes, sempre els que porten la càmera i els que fan vídeos solen ser homes, no? i quan vaig a vegades als llocs a gravar, veuen una, una dona i més més jove, hi ha com una certa desconfiança dels ostres, ho farà bé ho farà bé, i jo, jo m'hi trobo, sí, sí Encara vull Sí, sí són aquests prejudicis i els estereotips que, clar, després de tantes dècades o cicles, pues, costa, costa de despendre-se'n, no? Mm. L'eco L'Eco de lavall puntorg i anem a la notícia d'avui perquè estem gravant aquesta entrevista en divendres 22 d'octubre i en quasi, quasi poc minutets i sí. hauré que d'aquí una estona em diràs va, acaba que ets de marxar et, toca, et toquen a l'estrena del teu darrer de documental que és sí. a Memòries de la Unió Esportiva Olot, sí. que fa, és el centenari d'aquesta institució esportiva Sí, sí, sí, sí correcte ULOT. Es estrena al Cines avui, a, avui divendres a dos quarts de vuit i ves un documental que està dins de la sèrie és una altra sèrie també dins de la sèrie Memòries de que realitza l'Ajuntament d'Olot um, són uns documentals que el que fan és recollir um, fets importants i històrics de la ciutat d'Olot hi ha el de festes d'altura Es que segur que me'n deixaré però n'hi ha molts Joseba uh, porta diversos anys fent-ne uh, festes d'altura, el, el Reis d'Orient la Fira del dibuix, el tren d'Olot Um, que bueno, cada any, any rere any l'objectiu és recollir el testimoni de, de gent gran o gent que hi ha estat implicada i també historiadors que expliquin doncs, com, com era uh, aquest fet per la ciutat i què va significar i tot i aquest any, amb motiu doncs, de que la Unió Esportiva Olot fa 100 anys pues es va decidir dedicar-lo um, a la Unió Esportiva Olot que al principi es deia Olot Football Club sí, sí, és això, un documental que el que fa és uh, recollir la història de, de l'Olot, del club de futbol de la ciutat. Vols que escoltem el tràiler, que és un minutet? Sí, va, endavant. Vinga, doncs escoltem el tràiler. Jo et puc dir que el camp es va emplenar hasta la bandera, el camp de l'estació no hi havia ni una agulla allà. Va ser eufòric total, eh? El que d'équip no va perdre cap partit. Doncs ell faig, penso que eren 20 o 25 minuts, van ser com a barres obrir això d'aquí. Faltaven 5 minuts per acabar el partit i va saltar la gent al camp. Aquest club ha seguit endavant amb molts altos i baixos. Ha estat a punt de desaparèixer en moltíssimes vegades. El president ens va dir que volia arribar a tercera. I jo per dintre meu vaig pensar... està boig. Aquell dia encara no sé què va passar. També diumenge naixerà una nova grada d'animació. Es tracta dels talents de la Unió Esportiva Olot. 10 anys que són, eh, jo diria, una mica diferents de la resta de la història del lot. Va més enllà de fer gols o no fer gols, i si suma gent al carro que creu molt en això, això es pot ser molt gran. Doncs aquest és el, el tràiler que, que heu fet a, a Zeva Produccions, i aquest darrer documental mm -hmm. de la Tània Ribes, amb qui estem parlant avui, aquí a l'Eco de la Vall, a veure, tens un, un discurs preparat per l'estrena? Et farà sortir allà al cine davant de les butaques? Suposo que sí, que abans de, de passar el documental el presentarem juntament amb, amb algú de l'Ajuntament o amb algú també de, de la Unió Esportiva Blot o de la Comissió del Centenari i potser també faran dir quatre paraules de, per presentar el documental sense desvelar res perquè Clar. la gent pugui disfrutar-lo al màxim. Molt bé, molt bé. I, clar, tu has sigut esportista, has sigut nedadora, mm -hmm. i per tant tindràs eh, bastant empatia i et recordaran d'unes etapes de, de la teva vida, però clar, això més que d'esport, quasi, quasi que parla de, de la societat, no? De, de la sí. gent que s'aplegava allà al camp i com ha anat creixent, canviant, sí, això ho reflexa sí, sí. també el documental? Sí, sí, sí, jo crec que sí. Uh, clar, que reflexa, sobretot, i el, el, el més interessant que, que m'ha importat també d'aquest documental, és um, la unió que hi ha darrere de, uh, suposo que en tots els clubs de futbol o en, en molts deu passar de, de futbol i altres esports, no? que és aquest sentiment de pertinència de la no? gent que hi ha al darrere de, de sentir els colors, de, de lluitar per al club que uh, en els bons moments on doncs, són molt eufòrics i en els mals moments s'ha doncs, de lluitar més. No? però sempre hi ha gent al darrere uh, disposada a deixar-se la pell i, i a lluitar fins al final i obstant això això és algo molt bonic. Mm. Sí, penso que es diu el mateix tràiler, que diverses vegades ha estat a punt de desaparèixer el club. Sí, sí, sí. Clar, ha viscut moments molt eufòrics i també moments més complicats de el món del futbol, com dèiem abans amb l'esport, no sembla que tot estigui solucionat perquè el futbol és el gran esport d'aquí, però un club petit és complicat, sempre hi ha moments que si no hi ha gent al darrere... Que, que tiri del carro, doncs, ostres, ens pot arribar a desaparèixer i, i l'Olot doncs, va passar per moments que, que va baixar moltes categories, que va ser complicat, doncs, de, de mantenir la gent, que els grades estaven buides i, i moments de crisis econòmiques també i, ostres, doncs, realment ha aconseguit superar tots aquests moments i, i arribar fins a dia d'avui. I, per tant, si es compleix el centenari, estaríem parlant de l'any... Eh, sí. 1120 el 1921 Al 1921 quan es va Ah, sí, sí, sí, sí, sí. El, correcte. Es va crear el club. Exacte, al 1921 sí, sí, va ser una una colla d'amics que vivien al, al voltant de Sant Esteve que van decidir a formar el club de futbol de, de la ciutat, hi havia molts clubs de futbol però de barris, no? del, del barri de Pequín del barri de no sé on i van dir, ostres, falta el club oficial de, de la ciutat, no? hi havia el Figueres hi havia el Girona, i van dir, ostres, doncs, hem de fer l'Olot i es van reunir un grup d'amics i així, d'un dia per l'altre, van fer el club i mira, anys. Mm -hmm. Ara que deies això del, dels aficionats al voltant i no sé com ho has dit exactament, però aquí també serà d'anar compte, no?, de no obsessionar-se massa perquè també veiem que hi ha a uns, com en diuen aquests seguidors, els sí, hooligans. No? No? Sí, que... no? Sí, sí, sí. Amb sí, sí. sí. calma, no? Són els nostres colors però... Eh, en fi. Sí, amb calma i amb valors, no? Això, els col·igans aquests. Eh, I el que comentaves tu també amb l'experiència que m'has dit del de lokei, no?, que mm. A moltes vegades pares a les graderies amb categories molt baixes um passant-se de la ratlla, cridant coses que no toquen i posant pressió als nanos i, i àrbitres i altres pares també i i jo el que no ho puc dir en primera persona no però jo el que crec eh, és que que l'olot del club de futbol ha intentat eh, promocionar molt aquests valors no de tant a dins com a fora dels vestuaris i, i lluitar molt per, per aquests valors. Mm, molt bé. I després de fer aquest documental, quins altres projectes, idees, perquè segur que com a documentalista vas, vas guardant carpetes, <laughs> idees, vols compartir alguna idea que tinguis o alguna cosa que et faria il·lusió poder desenvolupar com un, com un projecte Uf. documental? I una segona pregunta, um, el cinema també t'atrau per fer per fer alguna cosa de, de ficció? De ficció. Bé, um, vale, contestaré primer la de ficció. Um, he, he estat en alguns rodatges de, de pel·lícules de ficció, uh, però, tot i així, no m'agrada tant com el documental. El documental és més, és més real. és Tu parles amb la persona i el que t'està explicant és una real. En canvi, el cinema, a part de que, de que um, és, és, és ficció... Uh, és, hi ha un muntatge al darrere que el fa una, quasi una mica inhumà Qui em pensava que seria una cosa i quan m'hi vaig trobar pel mig era una altra no? de, és molt, tot, quan el graves és una mica artificial m'agrada més el, el documental clar, clar, totalment sí, sí, sí és sí. més autèntic la gent no sap com és la planificació d'un rodatge però clar, molts cops ha no hi ha la conversa, simplement primer tot els rellos al fot sí. i després es grava tota l’altra per no haver de moure sí, càmeres sí, sí. constantment, Exacte. no? I moltes hores, moltes hores, potser per gravar un minut assistent tot un dia i al final és un minut de pel·lícula Sí, sí, sí. Ja sé que no tenim temps, però també seria un debat eh, això de... perquè, clar, el documental s'ha de treballar molt bé perquè no actuïn també les persones amb les que estàs parlant També, sí, sí Perquè poden acabar representant el seu paper que tu vols que facin Toma. Sí també és complicat trobar la complicitat perquè sigui autèntic no? aquell sí. documental sí, sí, exacte, les entrevistes són clau per aconseguir això i aconseguir que l'entrevistat se senti còmode que uh, s'expliqui d'alguna manera natural o intentar treure-li coses que uh, davant la càmera li costaria treure i ostres, intentar doncs, anar a buscar uh, una mica més endins això és molt, molt interessant i complicat d'aconseguir mm. Molt bé, doncs potser en podem parlar en una altra ocasió uh, d'aquestes qüestions d'aquests projectes que, que no m'acabes de dir, si en ah, algun veritat, no. la primera pregunta. Potser no es pot dir, um, eh? No, no, home, jo, ara, jo sempre estic oberta a tot. Sé sí que tinc alguns projectes um, en ment, però que sempre costa tirar-los endavant, no? Per exemple, aquest dedicat al món de l'esport, d'aquest costat més psicològic de l'esport, ostres, m'agradaria poder aprofundir, fer un fregant al cel, però una mica uh, més profund o, o amb, amb més llarg, no? Perquè això era un curtmetratge de, de 20 minutets, i ostres, Uh, un projecte així sí que m'agradaria molt fer-lo però bueno, ara com que tinc també molts projectes oberts amb Zeva estem fent altres documentals, altres vídeos i també tinc el treball de final de màster i tot és una que guardo en un caleixet que m'agradaria fer en un futur però que no sé, no sé quan serà mm, molt bé. Doncs estarem a, estarem a la White per, per saber si ens arriben notícies i per poder anar doncs, a la presentació d'aquests documentals els que hem comentat avui es poden trobar les xarxes i per tant la gent doncs, els podrà veure. Em penso que la majoria ja estan alliberats. Mm. Sí, tots estan penjats al YouTube o al Vimeo, si es posa el títol del documental es pot trobar, uh, excepte el de fregar al cel, que aquest sí que està en ocult, uh, però tenim una pàgina a Facebook que si ens envieu un missatge es podem enviar l'enllaç així d'estranquis, espero que no em senti gaire gent, però, però sí, sí, es pot veure. Però ha tingut el seu recorregut per festivals o, o per centres cívics? O... El de fregant el cel, sí, sí, el van portar a festivals, van al Festival d'Ox Barcelona, l'hem presentat altres festivals, i el que fem molt també últimament és portar-lo a escoles i instituts, perquè és una temàtica que, que trau molt, no? perquè és l'esport, molts comencen a iniciar-se també en aquest món més competitiu de l'esport, i ostres, és una que, que també és educatiu jo crec mm -hmm. Molt bé, molt bé M'agradaria veure la teva agenda perquè deu nhi do entre aquesta ONG que ens has comentat al principi els projectes de seva els altres que puguis tenir tu per la teva banda les altres aficions, doncs jo crec que no pares eh? Són moltes coses, moltes a vegades eh, estic a casa i dir que hauria de triar perquè són masses coses però ostres, és que tot m'agrada tant tot que, que no puc deixar res Molt bé jo que també la, un dels, dels esperits que té el documentalista és el conèixer, no? Descobrir. És com una, una excusa sí. o, o una manera de poder conèixer, no? I això. Sí. sí, sí, sí, totalment. Uh, jo he après moltíssim eh, fent documentals i altres vídeos també. He après moltíssim i estic molt contenta i, i sobretot parlar amb la gent. Això és el que t'ensenya més, no? Uh -huh. Parlar amb la gent, que t'expliquin... Ostres, uh, sí, sí, sí, m'agrada molt i he après molt. Molt bé. Doncs... Um... Gràcies per la teva participació, Tània. Moltes gràcies a tu. I que tinguis moltes sort amb tots els projectes i amb tot el que facis. I fins la propera, fins una altra. Moltes gràcies, encantada d'haver vingut. Gràcies. Eco de gmail.com, Eco de gmail.com. de vall. A Ràdio les Planes.